Ara leko, leengo aldi batzu zizangera, bon, arrasateko kooperatifan bisitazen eta e, energiea berrizte garriean afaguan, eta hori gengin nituen aldietan, eta aldiuntan nahi dugu, e, iparaldeko jendeari parada eman kalitatea fundazioa ezagutzeko. Hori e, abadinon da, Eusko sortu zuen, hori bere garaian, eta kalitatea Uh, bultzatzen dute uh, uh, Nekasal edo labrancha uh, Ekoizpene Tan uh -huh. Eta gero Sok uh, marka eta oiek uh, Ere bultzatzen dute Eta baita ere Siurtagiriak uh, Oien eh, uh, uh, marka Arribidez, Eusko Labela eh, Euskal Trebistan Euskal Trebistan Euskal hori Euskal Marka Euskal Labela Euskal Labela Euskal Fondazioa Karitateak Euskal Fondazioa Euskal Fondazioa Uste dut uku pentsatzen iruditzen zaiku. Uh, bai laborari Donika Zarriak baina nere ekoizleak ta ekoizpen ekoizleak baina ere uh, nognai edo soilin eritara uh, gaurko egungien interesatua dela, uh, kalitatea ukaiteaz. Mm -hmm. Eta orduan eh uh, uh, beraz edo soilin eritarei ke pentsatzen duta uh, gustatuko koza jakitea. Eh uh, Garitatea Fundazio Rek, nolako laran, lana eramankiduena Hortako uh -huh. be. dugu, beraz, autobus bat antolazen, eh? uh -huh -huh. nahi duten guztiekin Ara joiteko, taldean, bidaia antolatu da Eta hori eko izango da e, Hemen pausa eguna da, hau eh? bai. amekan ez dugu lan egiten Euskal Herriko bizan lehka, aldiz bai eta gero uh, aratsalia bizi dugu kooperativa bat burkaiko kooperativa. Mm. Uh -huh. Ara. Gorri en Sanlui, eh, eta Sextuan. Bai. Eh, bo, batera ez erakunde erakunde publikoetako ordeskariak ere bidaiatuko dute. Bai, orden guteneri uh -huh. bidali dugu gomita, eta bomba dira jaude eta partiran ikasari beste Jende batzu ere, egitagak, eh, eh, nahi dutenak eh, kalitatezko ekoizpenak, nahi dutenak erosi, eh, berek, eh, beren etxean eh, jateko eta edateko, eta ara hara ah, horiek ere interesatu dira, piskatik ikusteko nula bezahia izan den, martxan, hori, eh, eh, eh, etxe hori eh, eta fundazio hori bai eta Euskal Etorkizun batean subi hoeiek baita ere eraiki daitezkeen ez herri elkargo esberrina daude ipar Euskalherrian Herrian eh, inguru honetan ezagutzen dugu ba mugaz gaindiko hartzuerkoa eh, eta herri elkargoa haudan bidasoren bi aldetako erakunde polekoen artean harremanak daude proiektu aman komunak Eta bueno, ba, zergatik es ez, ez e, behar bada etorkizun batean kalitatea bezalakoa proiektu baita. Bueno, ba, Ipar Euskal Herriko, bueno, e, laborantza sektorean baita, ba, bueno, bai, or, parte hartze izan, ez. Bai, hori da. Mm -hmm, eta gero batez ere e, ba dugu gozuk zerbait ikasteko haiek hor bat badabute eh bizkaiana eta uste dut onuragarri san detaiken emengo jendeak ere horren berri ugitea. Mm -hmm. E, a, aipatzen zerun, arratsaldeko bizita hori zestoan horkaiko e, kooperatiba izango dela Bai Hor e, bueno, baita, hor... E, pizka bat ikastea da, esagutzea, pizka nolan lan egiten duten, ez da? Bai, hori hmm. da, hori kooperatiba bat da Itlegi bat kalitatea fundazioarekin hartu eman e, estuak dituena Eta bortarako, e, bom, pizka bat... E, bide nabar nahi ginoen ere baserri bat eh, bisitatu mm -hmm. baina alde batetik demora eskasi egatik eta ez dugu tupatu egun hortan a libro zen baserritarrik guregatzen bitzeko baina baina e, al ere bibisita horiek eintesgarriak izanudida eta gero bon nolaz autobusian den hain, hain nekagarri izanen ere hain aki garri izanen Horatuko dugu ordu tegia, ostiralean Bueno, autobosa doni garazetik abiatzen da, baina sortziak Eta goita ma bostetan, gutxi gora bera Sortze terdietan, endaiatik eh? Bai, endaiatik gelituko da, mm -hmm, mm -hmm, da Eta hor Ausuko solane eh? Entzorzpe bankoaren parian Bainan, nahi dutenen hartzeko Bainan behar ditugu izenak Gauretik jakin, zeren Baskaria ere behagoitugu, haugetik emanatzen maitugu, eh? Mh-mh mm Eta bazpeitean izanen da hori Baskaria Eta ara dena Baskaria eta bidaia denak konda Beho euro ostatzen da persona bako txaren mm -hmm. Gogoratuko dugu, bueno, izen emaiteko Aukera ezberdinak daudela, bat da zuzenena, bueno, e, telefono bidez egitea Bai Zero bost, bost bederatzi, berrogeita berrogeita masei, zero bi telefonoara deituz Bai Edota, bueno, el vive email es de baile. E bai, eh? Hemen eh abildua hemen marratsoa puntu org, eh. Que usted e... una usted uh -huh. una traslado de usted una traslado de enzin berantzenara. Bai. Bueno, ba, gelditzen gara. Espero zegun ba bidaia, eh bueno, e, polita izatea. Ni zugutze baitare, eh? Bo, bueno, bai, dugu, bai eh? beste, eh? E, bueno, beste proiektu eta batzu. Hori honean egiten da eta ara, uh -huh. eh, hori da tozante jende kelege hasitzen dute ere, batzuek alke ezagutzen ez zuten batzuek ora para da urtana eta uh huri ere eh, eta apagoitzatzeko da. Bai, asken galdera bat hori aipatu duzu, adibidez, arrazaten, e, bueno, ba, kooperatiba mundu horretan baita izan, izan zaretela, aurreko batean, zenuako arrera izaten duzu, bueno, iparre Euskal Herritik bueno, guazenean, egualdera, bueno, ba, e aurreko esperientzak ezagutzena, zenuako bai, arrera izaten da? Oso, oso agera ona, eh, izaiten da, eta uste dut, haia gara interesatzen zaila, pixka bat, e, beren, laneko moduaren uh, beri ipagaldian ere ezagutua izan da dien mm -hmm. eh? eta biziki ongi eta gero ust, beti bedaukata ipagaldeko ipagaldetik joiten diren jendeak ere uh, oso goitzapen onarekin gelditzen dira mm -hmm. Baus ongi, lue hitz galditzen gara eskerminak gurean izatean atik gaurkoan Nix